Berrienten hore azurekin, Pantzo Irigarai, latanoita amairu Euskal Preso Oik sinatu dute amnistiaren aldeko manifestua. Denak militante ezagunak, mugaz bi aldeetakoak, diote presuen amnistia baitez dela, bake bidea nahi zinatu nahi balimada, laue ondira oraino, frantzes eta espanol kartzeletana. Eiko bozakgo Euskalegian luden ea, igandean bigarren gene de bate bat tantoatu du hiruen antzeta beste gainen artetik, alardearen dos min berak hartu du gaina ez da baden bilduma begisailuntan. Euskararen gaitasuna geria edo ega, un Euntamala hojendek pasatu dute azterketa ladun batean, berezitasuna orten, be bat izenekoa pasatu dutela, berroita amar batek, hau lanbide publikoetarako eskatua dena, pruden zurupek esplikatuko dauku. Eta Daniela Ritzarekin bururatuko dugu berrizailau, endaiako rubiaren trebetzailea, endaiako angelun nausituda atzo federalbiko finala zorzi gerenetan. Araua zurekin txarrot. Bai, eta e, odeiak ukanen ditugu eguno suana, lairei guzki agertze frango izanen dira, temperaturaka eta goizuntana ameka gradoren inguriano hogei gradoreino ukanen ditugu. Eta lehenik joan den ortsilaletik faltatua, mendiko, mendibeko hartzain baten gorputza, larumatetik igandeateko gauan atseman dute mendian, itxuraguzien arabera eroriko bat egindu, ikusiz bere kabalen hartatzeko etxolarat itzulia, hauzo batek ditu jokoriak deitu, zakurraren xanpek egidatulik dute aurkitu gorput, zirurogoita zazpiurte zituen, Jean-Pierre Suaz Nabarzenak. Atzo eguer ditan asirik erri arresiak segitzen du gazte izko plaza nagusian. Epaituak eta kondenatuak izan diren ezazpi gazteen sustengoz milaka jende bildu da, delako arresi horren egiteko, eta hien artian gazte horietarik irugen agastatziak trabatzeko, goizuntan handaude oraino, hiru gazte horien zaintzen, hauek direlarik igarki rublez, Aiala Zaldibar eta Ibon Esteban bi itzekin definitu dute han pasatu duten gauden. Haua, tensioneia eta utza. Laro goita amairu oskal preso uiek izenpetu dute berriki amnistiaren aldeko manifesto bat, denak militante ezagunak dira mi, mugaz, bi aldeetakoak, badu laurte pasa orai, etak armak isi larazi dituela, bainan lauren preso baino gehiago beti txekiak dira franziako eta espainiako karzeletan, egiazko bake prozesu bat nahi bada garatu oskal egian, presoan amnistia konduan hartu behar dela, diote izenpetzailek, Nordiren eta Zerdioten ageri hortan zehazten dauku Izenpetzaileetan den Filipe Bidartek. Ageri horren e, Izenpetzaileak e, latanoi bat e, preso ohi gira, behaz denak eskerra behar militanteak, denak e, estrategia berriarekin ados, baina e, oa edutzen zauku eta pauntan e, beharrezko dela amnistia larrikatzia, e, aintzian emaitia, amnistia baita eskakizun politiko bat, Bogukaren ahazoinak eta helburu politikoak eh, onartzen eta ezagutaraazten eh, dituenak, eta urratzuri eh, beharizkoa duritzen zauku, egiazko eh, bakiaren eh, eraititzeko eskolegian. Oartzen dira espanol eta frantzen stadoak estirela presto da ino presuan amnistia onartzeko, baina beste arloainitzetan bezala mobilitzatzeko deia zabaltzen nute eritarreri eskoal presuak e, engaiatu dira, beren bizia mandute, engaiatu dira eskoal Eta bai eskoal erriak du eskoal presuen askatzea. Eh? Eta bakia eraikina eba dugu, e, denek elgarrekin inen dugu, eta horrek eztu baztertzen bastertzen e, eskoal presuek, beren desmartxak inditzaten, balintzapeko askapena alditeko, eta, eta horre, eztu hori baztertzen. mainan denbora berian, berda, hamiseren aldarri kapena haitzian eman, eta hor, Ezkak izan horren euskal gizartea e, mobilizatzea da gure helburua. Bestalde gaurko mintzaleko saioan Eldudan igandian iragan beharrak direnego Euskal Herriko hauteskundea Kaipagai izanenditugu Berezikiago begiratuko dugu Zergirta zenalidea Nafarroan Herriko bozikin batean Ango parlamentua ere baita Eta leia biziki tinke izan behar diteike Aldi untan Zergiroden eta zer den jokoan Azterzeko gomitatu ditugu Juan Cruz Lakasta, Iruñako Euskal Herri Gatiko Katsetaria, Eta gure kolaboratzea den eguzki urtiaga zu lugo ere izango dira uPNL l'edicob Begonia Sansverro Podemos Bogimendoko Eduardo Santos, geroa bai Usue Barkoz, E.H. Bildu Adolfo, Arraiz eh, Gauratxan Zazpiontano Eskal Irratietan. Eta egualdeko udal edo erriko utezkundi eribigira antxeta irratiak barda da auta gaiak bildu ditu kamigurgin antolatu debatean eun egitarren entzinean lana eta bizitokiak garraioa kultura iniztasuna euskara eta gizone mazten arteko berdintasuna izan zuten bide edo ez tabada gai, eta horren alira ez tabada biziki zuzua piztu zuen alardearen gataskakoldo negozia. Bi guzmolde argi eta kontraiarriak pausatu zituzten Euskonderri jeltzalea eta Euskal Herria bilduk. Ezker abertzaleko onatz mitxelenak alarde publiko bakarra eta parekidea proposatzen duen bitartean. E, Garri eta alarde bakarra eta parekidearen alde egiten dugu, baina irugarren berdintasun plana mutilatu izan denean, bideo hori jorratzeko ateak itxi egin dizkigut. Eta komponbidea elkarrizketaren bidez e, guztiz adoz eta ez da daia luzatu orain horren beste luzatu den gatazka hau eta jarri ezagun komponbidean. Baina horondatea e, ez dagoela argita garbi erakusten du eta udal batza honek irugarren berdintasun plan hori e, Onartu den bezala onartuta argi dago ez dago laudal batza honetan gutxinez gaur egungoan borondaterikan Jeltzaleek alarden arteko errespetua eta elgarrizketan bilatu nahi botea terabidea. Xabiriridoi jeltzaleak argi utzi badu ere Alarde baten alde dagoela. Irungo eajotak, alarde tradizionalaren aldea dago. Alardea irunen bizitzeko eta sentitzeko bi modu daudela, argi dago. Biak, biak zilegizkoak iruitzen zaizkigu. Eta bi alarde dauden hainean, behar duguna da, bien arteko elkarrizketa buntzatu. Errespetua non jarrituz, noski. Udal gobernoan, den alderdi sozialistak aldiz, ez du gatazka dagoenik ikusten. Kristina Labordaren arabera... E, Nire un, no hai un konfliktok eseluzionan, eitos formaz de entender el alarde... Ondero, bia alardeak ibilbide berbera eta ordutegi beretsuetan bere txuetan desfilatzea, bizikidetza adibide garriena dela gaitio. E, dos desfiles, diskurran en horas perkan, las formas minas ja, kai, un ejemplo de konvivencia... Podemos, alderdiko, David Soto, alkategaiaren ustez, udal gobernoa beharko luke ere ...dentro del partido que a diadeo no inolo hace... ...alkateak alarde parek ideari, arrera eginez lehen urratxkixa... ...postura respecto al recibiento del alarde. Creo que debe de ser valiente y recibir al alarde mixto como paso. Eta elgarrizketa sustatu. ...por de dialogo y de encuentro. Ezkeran itza, biltzen duen irabazirunek, elkarrizketa bideak bilatu nahi bitu ere... Eta ziudadanos alderdi eskuindarreko Javier Albarezek hogei urte ondotik gainditutako gatazka dela uste du. Osa, llevamos ya muchos años historia. Luego... Baina bi alarden irudiarekin bukatzeko emakumearen despilatzeko eskubidea. Herri kontsulta batetan boskatzea galdekita. Osa, que esau, una kontsulta definitiva y vinculante. Eta aparteko aiipena behar dute ere UP ere eta PP alderdi eskuinarriak anantxeta igrattzearen gominapena gobinadapena errefusatu egin baizuten azkenmenuan debateko galderen zerre jaso ondotik. <tose> Irurtez saioak egin onduan, be bat mailarako asterketa ofiziala eskaini du, bat zurdea antolatza iliak, euskararen gaitasuna giri edo, ega asterketa pasatu dute, eunta amalau presunek, eta lehen aldikotz beraz, be bat asterketa pasalizan dute, berroita amazaz piek, azkenau beriziki, arzain, eriko langile, eta beste lambide, publikoetarako galdegina baita, pruden surupe bat sohdeko okidea. E, duela urte bat eta erdi inguru, e, asiginen, B bat mailarekin. Zer da B bat eta ze bat maila dira, hizkuntzetarako Europako erreferentzia kadre da. Hori, hizkuntza guzienzat, Europako izkuntzak guzienzat, deskriptibo bat egina da, zer jakin behar duen hiztunak mintzatzaileak, zer jakin behar duen e, idazten, ulermene, e, idatzean ulermenean, Mintzatzean, mintzatzean ulermenian. Beraz, hor, maila batzuk badira, abat, abi, bebat, bebi, e, zebat eta zebi. Eta guk hemen neurtzen ditugunak, orain arte egin duguna da, zebat, ega deitzen duguna, eta urten berriki, lehen aldia da, diploma emateko gizan, be batekin entxeatzen garela. Ernaibaita, egin dugu hiru saio orain arte, baina horiek ziren, test, entxegu testak ziren, ikusteko nundik joa behar ginoen zefro testatu dugu hiru urtez eta orain, gutxi berra badakigu zeriburuz joan behar dugun gero maila mailauri neurtzeko. Ara batzorde hau amos bat erakasle zotatu da eta honek ditu asterketak e, prestatzen ega asterketak zuzen zen eta beste emaitzak ekainaren amekan emanen dituzte naiz eta urte guzi zaldatu eguneko irurugo iak gutxigora berrak gain ditzen du e, mait, edo asterketa hau Kirolo gehaldea idek dezagun eta bayonako rubitaldeak badaki estola bere geroa oraino eh, gehiago bere eskutan, bistan den den igandian Berkatu, elduden ladun batian Arroxelaren kontra beharko duela Irabazi, alaz Boulos Punduarekin, eta denbora berian beharko du behatu, brilek Seiten duen bere zelaian Estad franzeren kontra Eta grenoblek le de denbora Berrian, gertaditaike Irutaldiak ger, eh, Izaitea Pundu numre berarekin Eta hor uh, baionaz Albatualaike, bainan ez gira Hortan beraz, azte zaila Abironeko, rugbilarien dako joan den arunbatian uh, bordalen berriz ere eh, baiona zalek, fushuaren eta miagitzere kilako ustarketaren kontrako ageriak plazaratu dituzte eta federal bilan finala zorzi gerrenak joaneko partidak, endaiak oita behatzi, oita sei, irabazidu Angeluko zelaian azken minutan eta gaztigu ustiko bati esker, endaian ausitu da lehen demoraldia buru ratzian alta Angeluk sekulako abantaila bazuen, ogoita bat zazpi Uru netik eldu dira beraz Endaierrak Daniel Larretxia Trebetzaileak gandauko bezala Bai, bai, irugaren iru, iru Likotz aurten gandutan bezala Baina egin dugu Eta erakusten dugu buruan azkar girela eta eskantzaut helduren egin dean ongi eginen dugula ere Eta azkar izan egin gire Eta deus, deus egina Orduan e, Eliazko e, el Azken partidu bat zaten alda, orduan hola jokatu behar dugu, eta malakigu zela beusegina, orduan buruan askar izan behar da, fizikoki espan zautongi izanen girela eta, eta lanon bat eginen dugula hasteuntan, eta gero ikusiko dugu, eta gero izanen gira nire ustez, bit alde aski berdinak dira, kalitate on batzuekin, handi batzuekin, eta nire ustez, difentziatiki hori, behar bat buruan egiten da eme sorti puntu gibelian ginen eta ta ta berri ditzu l dira orduan uh, baina ni doestea uh, buruarekin uh, uh, eta basenitu puntu partirori eta joan jimenek jimenestek era kutxiru Hala, itzuliko partida, beraz, zenderiako zelaian, diokatuko delarik beste maitzetan, hori telaziko dugu, esko altraileko probarik luzena, eunta ogoita mar kilometrakoa gelditu behar izan zutela aro txararen gatik, seil asterkariek zeierkatua zutelarik el muga, eta eunta edo barkatu bialdiz berroi kilometrakoan Bufar eta Pazurro deitzen ira irabazleak, Arriez eta Anitzikoak, sorzi minuta oita behatzi manute, edo, sorzi horren oita behatzi minuta biztandena, bigaren Lacha Azpiroz gipuzkoak rak, behatzi horren uh, Zazpi, eta Ogoita Bostekoan, Arruti Diaz gipuzko rak irabazle, lauren berroita most minutaz, bigaren uh, Tufiri Barro Angeluarak, irugaren Eskurra Suartegarai, Sarat Arraka. Re eta fek banaberdin egindu eibarrikin, behaz e, eibar salkapenian emeetzi girenda, azken partida gelditzentzako, gipuzkoako taldeari, bere buruaren salbaltzeko ligan eta pilotan, e, finala erdiak e, amortegunen burian jokatuko dire ezkerparetan buruz buru, urritiko etxe da bengo etxean kontra eta olaisola izola hariko da, Hiru kontra, garaziko trofeo hara finala erdiak, lau hantaik goiti, etxeberri palomez, monzondar, zeduk azuren kontra, ondotik, elgar talizmendi, agir lanberren kontra. Eta goiz berriz, aioaiken, segitzen dugu zuekin, Kristof etabatik, nazuarteko berrietan, estalu islamiarrak, ramadi iriak, asik, kontrolatzen doa. Irakeko hiri hartzeko indagetan ari dira Alanbach probintziako hiri nausia da, bagdatik ehun kilometrora, talde jadiztak sekutate postu guziak bere eskuetan ditu irakiak indarguziak armada polizia eta aliatu dituzten lehinuak iritik kanpo joan dira autobiderat buruz baina ez dute iria oraino utzia, bere hitzetan. Momentu bere Sirriako palmiratik kanpo, at egtzen dituzte. Badu bostegun mutubeko islamistek iria inguratzen dutela, ere egun ipagaletik sartzea lortu zuten, baina ahbank beiza izatu ditu. Aitzinateko gune historiko ezagun bat bada palmiran eta hortaako simbolika garanttsu bat badu da esentzat Atenzioa hortarat ekartzen baitu nazioarteko um, nazioarteko pretzak.